Miranda Brčić iz Pula je najbolja je mama na svijetu u 2009. godini. Preznanja joj je krajem sjećna dodijelilo društvo distrofičara Istre koje već šestu godinu zaradom provodi ova izbor. Zlatnu plaketu mama Miranda sigurno ne bi primila da je bilo teško pomoći sinu Alenu, koji boluje od najtežeg oblika progresivne mišićne distrofije i koji se od najranijeg djetinstva kreće invalidskim kolicima. Ne samo da je nije teško, već bi da mora sve jednako napravila. Da mi ništa nije teško i kad bi morala ponoviti sebe, opet isto napravila, jer sve što radiš, radiš sa ljubavom, mi smo jedna jako uhodana ekipa i nama je jako dobro i sretna, jako sretna obitelja. U pozivu na dodjelu plakede je stajalo je da se mamu Mirandu mora vidjeti kako se smije da bismo znali zašto je ona najbolja mama na svijetu. I zaista, za vrijeme posjeta obitelje Brčić, gospođa Miranda nije skidala osmih slica, a prepoznala je važnost dodjele priznanja te u šali dodala. Sad ću morati biti još bolje mama. Do sad sam bila dobra mama. Sad, me, sad ću morati biti još i bolja mama. Sin Alen, kojemu gospođo Miranda pomaže već 37 godina, o svojoj mami kaže. Mislim da je moja mama nije najbolja, ali ne samo za ovu godinu, nego već godina. No Alen nije samo osoba koja treba pomagati. On je oću Vitoriju, koji je Alenove ideje pretvara u dijela, pomogao da mu prilagodi kolica. Vrlo je kreativan i svojim idejama pomaže obitelji da mu omogući što lakši i ljepši život. Jer ja se molim ovako baviti računalom kompjuterom i onda ide na internet, ma pogledamo što ima dama i onda to kako bi najbolje mene paslo.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 kako objalen mogu ići i nas pratiti, tako dalje. To je tada bilo nezamisljivo, da ste nekom rekli da će staji lift u kuću, prije 20 godina bih rekli, kad će to doći? To vrijeme i tekako došlo. Mama Miranda, sigurno ne bi bila najbolja mama na svijetu, da nema i obitelji čiju podršku podrš ima. Način na koji brine, na, način na koji pristupa, pristupa njezi briz Jalena, ja mogo bi reći tako, da se da se kao, kao tigrica ne kao lavica bori za, tvo, za svoga sina nama je veliko nadahnuće jedna velika jedna velika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 I tako da se desilo kad je Alen imao 15 godina da nije mogao stvarno hoditi. Tad je bio onaj najveći problem kad je sije u kolica. I brat ješao na snig u, u Češku. I on je svoga brata usad sa sobom. I ja sam mu rekla kućeš ti snijem na snig. On je rekao mama šuti ja čuj ti snim. I tako da je on svoga brata onako tako da, nima, živi u jedno jako sretnoj obitelji. Eto to.